спробуйте звернуло на другу повз редакцію від центру Терехівки поспішали на обід службовці метушливі, якісь занадто діловиті вони розсмоктувалися селищними вуличками і завулками зникали під солом'яними і бляшаними дахами, наче ілюстрували відомий заклик до спілки села з містом Івану Кириловичу більше подобалося, коли за годину вони вертали з обіду приглушені ситою сільською їжею з приповненими черевами. Кроки їхні повільні, трохи лінкуваті, і очі дрімотно-ласкаво мружаться до сонця. У всякому разі такими уявлялись йому ці щоденні циклічні маніфестації. Загатний стояв біля вікна іронічно посміхався. Руки складені на грудях, Редакція спорожніла, тільки під шовковицею редакційні холостяки грали в шахи. Його сколихнуло, коли уявив себе в тій череді. Голодна, поспішна хода до їдальні, і сонна, крізь масну спеку назад. Він не піде обідати. Можливо, пізніше випити б чогось холодного. Ніякого апетиту ні до чого. Повна мертвотність. Душевний штиль. Аж тиль, коли ні вітерця, спущені вітрила, порожнеча, трупний запах, у трупний запах. Якусь би розрядку, хоча б гроза, дощ, вибігти у двір і танцювати під градом та блискавками. За духа. Редакційним двором котить Параска Пантелеймонівна, бібліотекарка парткабінету, яка вона повнющась. Салом трясе. На Тарахівських хлібах вони всі такі гладкі, перелякані, однороджені. Щогодини нова чутка, реорганізація району. Кохається в терхівських плітках. Склад новин, елеватор пересудів, а вже від неї по установах, телефонізація, механізація, техніку на службу людині. Сьогодні грози не буде, пектиме весь день. Він ненавидить терехівку роззімлілу від спеки, і пісок хрускотить на зубах. Бібліотекарка вже стукає в двері. Прошу! Параска Пантелеймонівна розпливлась на порозі в усмішці, що зичила радість і щастя усьому світові. «Здрасте, Івана Кириловичу, що новенького?» Це були її ритуальні слова, а загадний чекав на них – Підкреслено байдуже відповів, опустивши очі. «День добрий». «Та таке». Жінка злегка насторожилась. «Хіба що?» Іван пересунув папери на столі, відчинив шухляду і розуміючи усміхнувся. Ніби не знаєте». «Ой, Івана Кириловича, я гадки не маю, грім мене побий, коли я хоч слово чула». — Обличчя її благало. Івана Кириловичу, слово честі, тільки між нами. Я для вас і книжечку, що ви просили, приберегла. — То ви не знаєте, що завтра буде? — дуже серйозно спитав загадний. — Що? — її очі тривожно округлились. Чутки про реорганізацію все певніші, а вони з чоловіком нещодавно побудувалися в Тарихівці. невже? А ви нікому? Згадний недовірливо обмацав поглядом вікна. «Та ви що?» – майже образила Параска Пантелеймонівна. «Хоч неспроможна була затаїти від першого стрічного жодної подробиці. Ви ж мене знаєте, Іване Кириловичу!» Двері щільно кинув Іван. Він насолоджувався хвилиною, намагаючись не дивитися на сцену збоку, щоб не оцінювати себе. Жінка навшпиньках пішла до дверей. Пишне, холодцювати, тіло здригалося в ритм ході. Двері були зачинені щільно. То ви не знаєте, що буде завтра? Йому захотілося випити, упитися, напитися, сп'яніти. Що? З глухою урочистістю прошепотіла поразка Пантелеймонівна. Згадний перечекав, намагнічуючи тишу. Вібрав у плечі голову. І таємниче, спідлоба дивлячись у зблідле обличчя гості, прошепотів самими губами. Середа. А що б вам? гукнула Параска Пантелеймонівна, по хвилі отямившись. З її обличчя довго не зникало передчуття чогось.